На виставці ж дорізали. «Ну, якщо я звати, то вірю переміні», – згоджується Вен'ямін. Коли випили, споживаючи закуску, Зенон перший згадав. «Поможем будівникові. Командуй котрись». «Вен'ямін, як тисляр, нехай начальник. Внесем великі біми сюди», – просить Аркадій. Поволі рухається, вкладаючи дерево. Вен'ямін спитав. «А хто вона? З якої сім'ї?» Мартуся? викладачка французькости. Батько був бібліотекар. Тепер мости кріпить. Добряк, сиві вуса, вдві зубні, півщіточки. Мати кравцює в модному ательє. Строга, губи вузликом, сивіша від сніговиці. З дочкою французять, як срібні дроздики. А я теж. Ти і покорив на початок. Я з дитинства мігрантською сиротою крутивсь в низах паризьких серед босоти й всяких проп'янених поетів, а вони в мові мали туз козирний. Тоді я й розвихрився побутово. Вже обсвітлююся тепер у гостинній. Тепло для душі. Я мов крендель обмазаний варенням. Обід був присмачний, чую, язва проходить. Після сирітства тут, мов тато і мама, спершу посміхався, а потім за душу вхопило. «Хлопці, я жив ніби колиски вивихнутий. Назад вправляюсь, до сім'ї. Доля. Грубіяни тепер стаю, і проекти докінчую, фірма схвалила, хоч на мою скульптуру дохлих цуциків навішано». Венімін розгримівсь. «Ви, гризуни, обидва. Набагато через вас Олега обвинувачено. Я взнав від священника. Ви, жалобщики». Рознесли неправду, почувши від збентеженої Таїси скривлену розповідь, коли її уява сприйняла дрібницю в жах. Обидва ж розганчирились пліткою. Маляр і конструктор, відвернувшися, мовчки трудилися при соснині, аж зрештою вирішили разом відповідати, ніби вибілені з провини цілком. Аркадій Я брав слово від знайомих, що нікому, Зенон, я теж гостро попередив. «Що ми?» – підкинувся голосом конструктор. «Мабуть, причина в газеті. Знімок жінки. Вночі. Вона, приховавшися за дерево, бачила при яскравому ліхтарі, як відходив мордерець. Подала опис. Рудач, видовжений вид, запалі очі, опуклий високий лоб, волосся назад, худий і вищий від середнього росту. Впізнала з фотокартки в поліції. І певно». — вторить маляр, обтрушуючи руки. — Вночі при ліхтарі у збудженому стані можна приуявити так, що все здійсниться, особливо при настанові. Тут невпійманий злочинець. Олег безвинний, хоч тваринність моя могла несвідомо підшептати зло. — Моя теж, — признається Аркадій. — Як слідство? — Хто міг би точно знати? — вагається Венямін з відповіддю. Одно від отця Севастяна чув. Йому з поліції сказали... Допитувано вдень і вночі, і вживано детектор лжі. Він частково показував проти Олега. Водили до місця злочину, і в холодильник до трупа, і до моря також. Водолази обмацували дно при острові. Чи випитали, що палив? Цікавиться Зенун. Затятий, тут біда. Мовляв, дано слово чести, мовчати, бо злочину нема. Свій вузол затяг собі на шиї з мовчанки присудив Маляр, беручись до дерева. Аркадій приєднується в згоді. «Пропав. Слідчі мусять загачкувати, аби якого злочинця, а тут рибина в пальці». пограбник додає Маляр. «Захворів, як багато новоприбулих, уявив, промені кругом просвітлюють квартиру. Прихованці, відзначаючи кожне слово і рух, ушкоджують здоров'я. В саперному батальйоні при відбудові мостів Заходить на спогади він. Там, під острілом, він не мав страху, хоч там що хвилини пропад. А тут оглядається на якісь причандалки. Продалинчав телефонний дзвінок, і конструктор враз, аж мов розцвітає мовою, відповідаючи на поклик. «Ви тут? Жду-жду. Незвичайні новини?» Мені одна ви. Тут приятелі згодились допомогти. Жду. Хлопці, бути, шовком струну». «Повна пристойність. Я поставлю й другу пляшку. За пів квартала звідси Мартуся». Сховав петвої чарки.